Reprezentanții culturii natufiene sunt cei care au optat pentru o existență net sedentară. Nota 4. Natufien Termen derivat de voadi de la natuf, unde această populație mezolitică a fost recunoscută pentru prima oară. Închei nota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 Domesticirea animalelor a început și ea în timpul mezoliticului, dar nu se generalizează decât la începutul neoliticului. Oaia la Zavice mișanidar, spre aproximativ 8.000 de ani în urmă, capra la Jerihon, în Iordania, pe la anul 7.000 înainte de Hristos și porcul către aproximativ 6.500 de ani, câinele la Stan Car, în Anglia către aproximativ 7.500 de ani în urmă.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 Simbolismul sexual al pilonilor sculptați în formă de falus este atât de evident că nu poți să te îndoiești de semnificația lor magicoreligioasă. Cele două tipuri de înmormântări natufiene, a. înhumarea întregului corp într-o poziție gemuită, b. îngroparea craniilor, erau cunoscute în paleolitic și se vor prelungi în neolitic. Cu privire la scheletele exumate la Einan, s-a presupus că o victimă umană era sacrificată cu ocazia îngropării, dar nu se cunoaște semnificația ritualului. Cât privește depozitele de cranii, s-au comparat documentele natufiene cu depozitele descoperite la Ofnet, în Bavaria, și în peșterea de la Hochlenstern, în Württemberg. Toate aceste cranii aparțineau unor indivizi care fuseseră masacrați,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 Ca și celelalte invenții anterioare, unelte de piatră, diverse obiecte lucrate în os și din coarne de cerb, veșminte și corturi din piei, precum și cele care vor fi executate neolitic, în primul rând ceramica, toate aceste descoperiri au suscitat mitologii și afabulații paramitologice și adeseori au întemeiat comportamente rituale. Valoarea empirică a acestor invenții este evidentă.